Текстиль Текстиль – від латини «текстіле» – тканина. Це вироби з волокон і ниток. Ткацтво – один з найдавніших видів ремесел. Спочатку тканини виготовлялись шляхом скручування натуральних волокон у нитки, які потім переплітали за допомогою ткацького верстата. У сучасному ткацькому виробництві використовують і інші технології, як от плетиво, при цьому використовується одна нитка чи ряд петель, чи валяння, коли волокна збиваються разом завдяки тепловій обробці та високому тиску. Тканини можуть мати різну фактуру, нагадувати мережеву чи сітку. Рослинні волокна Основні натуральні волокна, які використовуються для виробництва тканин – це вовна, бавовна, шовк, льон і джуд. Вовну одержують розводячи овець, кіз та лам – Бавовну з давніх часів вирощували в Індії та Єгипті, а шовк уперше було одержано в давньому Китаї. Ляна тканина використовується для виготовлення сорочок, постільної білизни та скатертин. А джут, який найкраще росте в Індії та Бангладеш, іде на виробництво мішків, циновок, канатів та мотузків. Синтетичні матеріали Хімічна промисловість виробляє синтетичні. Або штучні волокна Як-от нейлон та акрил З них можна виробити міцніші, дешевші й еластичніші тканини, ніж натуральні Синтетична гума «Неопрен» використовується у водонепроникних костюмах З водовідштовхуючої тканини «Гоуртекс» шиють одяг для спорту та відпочинку А з еластичної лайкри – зручний повсякденний одяг Від дому до фабрики у текстильному виробництві завжди широко застосовувалася жіноча праця. Звичайно, тканину ткали вдома, і в багатьох країнах ця традиція збереглася і нині. Ткацтво стало першою промисловою галуззю, яку вдалося повністю механізувати. Початок цьому поклала механізація виробництва тканин в Англії у 18 столітті. Сучасні ткацькі верстати, часто керовані комп'ютерами, виробляють тканини зі складним візерунком. Традиції ремесла Економіка багатьох країн залежить від текстильної промисловості, яка створює велику кількість робочих місць. Особливі види тканин, такі як денім, муслін чи кашемір, одержали свої назви від міст та районів, де їх робили. Виготовлення килимів і сьогодні є традиційним ремеслом у таких країнах, як Туреччина, Іран, Афганістан та Пакистан. Індонезія славиться тканинами, виготовленими у техніці батик Іллюстрації Гобелен чи шпалера – це килим-картина Їх ткали вручну з кольорових ниток Шпалера Байо розповідає про битву при Гастінгсі, яка відбулася у 1066 році Жінка-китаянка чи шовкову матерію на ручному верстаті Повздовжні нитки основи переплітаються з поперечними нитками, так званим утоком. Бавовна на бавовно-прядильних машинах витягується в довге полотно і скручується. Бавовну сплітають у нитки, із них виробляють тканини. На фабриках візерунки на тканини наносять за допомогою валиків ротаційної машини. Однак деякі розмальовують вручну, використовуючи техніку батик чи ручне набивання.